أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين në bina Muhammedin, wa ala alihi, wa sahbih e gjmejn, wa manih teda abihedhihi, wa stan abisunatihi, la ja umidin. Të ndëruar shikua, se selamu alaikum, më rahmetullahi vë barakatuhu. Njën përserin e emisionin ton, që të tërimi i vlerar, emision ky, me të cilën, do të mundohëm i të nzirim në pah, bukurin e fejst ton, vlerar që i posedojm, dhe të cilët jemi të gachem, të ndajmë e gjithë njërz duke është pesuar është probleminë Allahu subhanëhu e talën e akirat. Allahu gjeleshanu hu o gjelle gjelalu hu pre neve kërkon jetë fisnike. Allahu nuk në ka ligjësuar në islam dhe qka që në e vështison jetën. Për kundrazi, jeta që Allahu gjeleshanu e ka caktuar si mënyr se si duhet të jetojmë është të bukur në të të, në të nuk ka gjera që nuk janë të mira dhe të këndshme por është jetë e cila është në pajtim me porosit hëjnore, me të cjetë një rjutë të shmangët nga shumë probleme dhe nga shumë gjyra të pak kënshme në këtë jetë nëse e zbaton porosin hëjnore. Përndaj, edhe vlerat si vlerat islame që ne i posedojmë, dhe të cjetë i zbatojmë, edhe me të cjetë krenohëmi, janë piesë e mënyrës e si Allahu Gjereshanu Hojka definuar fejnë, si Allahu Gjereshanu Hojka, saktuar rrugtimin ton në këtë botë. Në emisione të kaluara filluam duke i treguar disa çështje që duhet i kemi para së shesh. Ishte çështja e tauhidit, njësimit e Allahut boshtit të kësaj fe dhe mënyra se si ndikon tauhidi në një apo njësimi Allahu xhashanu hu në definimin e vlerave. E përmendëm gjithashtu edhe çështjen e diturisë, edhe vetdijes për mbikëqyrjen e Allahu subhanahu wa taala dhe mënyra se si ata apo këto gjëra ndikojnë në mënyrën se si i konceptojmë vlerat apo si jetojmë në pajtim me këto vlera islame. Dhe çështja e tretë ishte ajo mënyra se si ne i definojmë veprat si të mira dhe i përmendëm tre kushtet e veprës së mirë, ajo ishte besimi si bazë, sinqeriteti dhe vepra të jetë në pajtim me Allah me atë që e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Sot vazhdojmë me disa koncepte islame dhe mënyra se si këto Konceptet e feston islamit ndikojnë në definimin e vlerave apo në zbatimin dhe praktikimin e këtyre gjërave që ne i konsiderojmë vlera në islam. Dhe arritëm tek ajo se gjykimi mbi çdo gjë ne ka të botë takon Allahu subhanahu wa taala. Ata që Allahu xheshanu hu e ka shpallur, edhe mënyra se si Allahu e ka gjykuar apo e ka caktuar një gjë, është ajo që është e mirë, e bukur, e vlefshme është dobishme edhe të cilë nëse si musliman e zbatojm dukjen e shtruar Allahu subhanahu wa taala Allahu xhejashanuhum në Kur'an pasi që një grup të jo besimtarëve erdhën tek muslimanët edhe e pyeten nëse një kafsh cof kush është shkaku i vdekjes së saj ka thonë shkaku i vdekjes së saj është Allahu xhejashan Allahu ka caktuar sajo dhe të cofë, edhe kjo është caktimi, gjukimi i Allahu Subhanahu et al. Atërë, këta njërës më shrikt, duke do është që me shtin dyshim në zemrët e besintarve, këto politisë tanë, shikoni, Allahu Gjereshanu, atë kafë që aj e vret, në thojëse, u a ka ndaluar, se për të coftina në islam nuk lejot, dhe sa atë kafë që ju e mbytni, duke e therë, e ka lejuar. Si është e mundshme që një gjë që Allahu e bënë të jetë ju ja e mirë dhe sa një gjë që ju e bënin njerëzit, më qatarë të jetë e mirë edhe atërë Allahu Subhanahu e Talë e shpala jetin. Në të cilën të regonë se Allahu gjërëshanuhu prej neve kërkonë në nështrim dhe e gjukimit të ti. Dhe më thë nëse Allahu Subhanahu e Talë do një gjë e ka vlerësuar si të lejuar, ajo në betë të lejuar, urëcinë do shta do të kuptojmë, do të mësojmë, fshehtësin do shta do të arimë, por edhe nëse nuk e arimë, atë që Allahu në e ka të lejuar, është e mirë, edhe do vishme, dhe sa atë që në e ka ndaluar, është e dëmshme, dhe prej saj duhet të larg largohin. Për edhe Allahu në kuna thot, ojnë në shqejatin e lejuhu në ila e u lijaihim. Dhe me të vërtër shqeitanët, i inspirojnë miqtë e tyre, li u gjadilukum që Dhe nëse ju ju bindëni këtë atyre, do thonë, u bindën atyre, edhe e pranoni polemikën atyre, më njënës e si e ta polemizënë juve, atëre ju do të jeni prej mushrikve, do të jeni prej politeistve. Qëfar do të thotë se njëri ju, nëse një gjukim të Allahu subhanahu wa ta'ala, një mlerësim, e mohon, për shemull haladhin e quen haram, haramin e quen halal, me vedije, me diturim, duke e ditëse, Cili është gjykimi dhe cila është dispozita e Allahut për atë çështje? Ai bëhet jo musliman. Gjasë nevesi musliman në konceptimin e gjërave, përveç arsyes që na e ka dhënë Allahu xhashanuhu, edhe e cila nuk ka mundësi të ndeshet me shpalljen, arsyeja e shëndosh është e pamundur të ndeshet në shpalljen hyjnore, na e ka treguar se mënyra se si do ta vlerësojmë, cilë është e mirë, ndacila është e keqë. Prandaj nëse ne i theng jep polemizimet edhe argumentimet e kota të djajve dhe atyre të cilët jetë, dhe më tonë, veprojnë duke qenë të inspiruar nga shejtani nga shejtani, atëre nëse ne lëshëm gjykimin tonë edhe vlerësimin tonë për do një gjë, atëre në bëhemi politeistë, përnda Allah Gjërshanuhu e tregon këta duke në e tërheqër vërmendjen se ne si musliman pasi që kemi thonë, amen tu billahi besëm në Allah Gjërshanuhu edhe pas që kemi besuar se Kurani është libri Allah Në pasojë që kemi besuar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij, çdo gjë që ata e kanë konceptuar si të mirë ne e pranojmë si të mirë. Domethënë gjykimi mbi gjërat kthehet tek Allahu subhanahu wa taala. Sepse nëse ne disa gjëra që Allahu i ka lejuar i konsiderojmë të pa lejuara, dalim nga feja. Faktikisht ne e mbivlerësojmë gjykimin ton edhe vendosim mbi gjykimin e Allahut subhanahu wa taala. Një gjë e cila nuk është elejuar, e lejuar, ë një gjë e cila nuk pajtohet me mënyrën se si gjërat i sheh apo i ë percepton një besimtar i nxitur nga Allahu subhanehu ve teala. Prandaj Allahu gjithashtu thot: "Vo in ta'tum ta uhum innakum la mushrikun sayuyubin de atyra. Edhe pranoni gjykimin e tyre. Edhe ndryshoni atë që Allahu gjithashtu ka thot, duke e konsideruar si të pavërtetë. Konsideroni të pavërtetë atë që Allahu ka thon, atëherë ju do të hidheni" nga fedhe dhe të bëheni politejist. Gjithashtë të allohë gjëshonë nukur në thotë, Alla ma'ahad i lejikum jabeni ademe, alla ta'abudu shëtan. A nuk ju kam, nuk e kam marë zotimin tuaj. O ju bi të ademit, o ju pasardësit ademit, që të mos e adhuroni shëtanën. Dikush kam mënë si të thotë të une, nuk e adhuroni shëtanën. Nuk i bëj sejtë, nuk i bëj rëku. Adhurimi dhe shëtanit o shëtë atëherë, kër ti indikuar nga shejtani e ndryshon, do një qendrim për do një qërshtje, edhepse është në kundërshtim me shpadhen hinore. Inne hulakum aduvum mubin, wani e buduni, hedha siratu mustekim. Tëtë allohë gjësha në obit e ademi, ta nuk e dini se ajo është armi ku jua i hapur, edhe i qartë, prandaj Allahun adhurojeni, dhe kjo është rruga edhe sirati mustekimi, rruga edhe që Allah e ka s'jelë për neve. Prandaj, Allahu jashanuhu quthet për Ibrahimin alayhis salam i thotë ja abati, "Lë të adurosh şeytanin." Baba Ibrahim nuk e ka aduruar şeytanin, por veprat që e ka bë. Me ato idulte që i ka, do të çai ka produar dhe të cilave ju jeni nshtruar është në realitet adhurim ndaj şeytanit. Prandaj nëse dikush vjen dhe thotë kjo mënyrë e konceptimit të gjërave, është më e mirë se sa mënyra se si është treguar në Kur'an, më e qartë, më e lehtë, më e kuptueshme edhe nëse ne e pranojmi, edhe mohojmë gjukimin Allah, Gjushan, e Allahu Gjërshanë për ndonjë e qërshtje, atërë e ne do të dalim nga fejë. E prana Allahu Subhano Tare në thotë, in jeduune minduunihi illa inatha, in jeduune illa shejtanë mërida. Ata, përre që Allahu nuk e adhruin një kanë tjetër, ata e adhruin shejtanin, sepse shejtanin është aji cili njërezve në mënyrë të ndryshme, në përmet rrugve të ndryshme, u atë regon duke nisur rrugtime atyre gabuar në rrugët e lajthitjes dhe humbjes. Prandaj Allahu subhanahu thot, wa ta'ala quratot wa kedhalika ke zayna likathir ke min al-mushrikina qatl auladihim shurakao. Kjo tona katamani. Shikoni këtu flet për një dukuri ku njerëzit për shkak nga frika në kohën e ignorancës i kambit fëmitë atyre për shkak nga frika prej skamis, nga varfaria Ja thotë, kjo vepër çka është e zbukurim prej kujt? prej ortakëve të tyre që janë shejtanët. Domethënë, mushrikëve këtë vepër u ka zbukuruar kush? ortakët e tyre apo ata të cilët ata i kanë barazuar me Allahun subhanehu ve teala. Prandaj prineve kërkohet që kur ta vlerësojmë një gjë, ta shikojmë cili është gjykimi i Islamit, biatë a është i lejuar apo nuk është i lejuar. Edhe kjo është pohimi kryesor. Edhe kjo është ajo e, aksioma e cile as njerë nuk ndryshon për neve. Edhe ne si të ti dhe pranajme. Dhe nuk lejojmë që cytje të shejtanin dhe vezveset e ti të na qojnë në një situatë të muhajmë dhe një dispozitë Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është ajo gjukimi me ligjinë Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjukimi me ligjinë Allahu edhe në qërshtjet personale, në vlerësimin e gjirave si të lejuara, apo si të pa lejuara. Përndaj, kur Adi i ben hatim Radiyallahu anhu e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për ajetin ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi atë i konsideruar rabinetët e tyre dhe murqjitët e tyre zotrat krahas Allahut subhanahu teala a do tani nuk i aduronim nuk i bënim selm nuk i bënim ruku pejgamberi për dije pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ai ishte eleh lam yakunu ya'murunukum ya bishay'in fatafalunuhu juhallilun e lëkumul harame, o juhallimun e lëkumul halal, a nukua lejonin të ndaluarën, edhe o andalonin të lejuarën, dhe po, për tilke i badet të hum, kjo është adhurimi dhe të tjere, kjo është adhurimi, dhe nëse ti, e ndrishan gjukimin, e Allahu Gjeheshanuhu, edhe e merë gjukimin e, dikuj tjetër, që në situatën tani është shejtani, atër e ti boshë adhuruës i tjere. Pra dhe, Allahu Subhan A lë të shohësh ata që pretendojnë se kanë besuar atë që është shpallur tek ti dhe atë që është shpallur para teje. Anuk isha hata të pretendojnë se besojnë atë që të është shpallur ty, edhe pretendojnë se e besojnë atë që është shpallur para teje. Juridun an yatahakamu ila at-taghut. Dëshirojnë që të gjykohen tek Taguti. Dëshirojnë që ta marrin gjykimin e Tagutit, Tagutit pa vlerësimin e tij kjo nuk është vetëm në çështjet e gjyçsisë por kjo ka të bëjë edhe tek njeriu i cili ndonjë gjë a do ta sheh si të lejuar apo si të ndaluar nëse atë që Allahu e ka ndaluar fillon edhe konsideron e konsideron në bindje se është e lejuar ai çfarë ka bër, ai është gjykuar tek taguti wa qad umiru an yakfiru bihi elapsi Allahu i ka urdhëruar që ata të mohojnë tagutët një prej kategorive të tagutave janë ato që i ndryshojnë gjykimet e Allahu subhanahu wa taala mbi çështjet edhe të lejuara në shpallën si të palejuar, ndërsa të palejuara në shpallën sikur të lejuar. Për Allahu xhe xhanuhu, për ne veçka, t'farë ka garkuar që ne ta mohojmë gjykimin e tij. Edhe kur ti vendosin sistemin e vlerave dhe normave që ne i duam, edhe i respektojmë, edhe i zbatojmë, të nisemi nga gjykimi i Allahut subhanahu wa taala, mënyra se si Allahu i ka gjykuar gjërat. Edhe pastaj vjen ato aspekte të tjera të konceptimit të vlerave, dhe më thonë edhjukojmë ligjën e Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, shëriatën e ti, që e në e ka shpal, i cili është khajr, drejtim, cikur se dhe të Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, inneha dhe l'Quran e jahedi lillet i hiakwam, me të vërtet, ki Quran është e i cili të uzonë në rrugën e, drejtë, nuk mund është një gjithë që Allahu e ka lejuar ti tani, ta quem, si rezultati hulum timi, si rezultati studim ka diçka që nuk është e vërtetë në këtë pohim, sepse Allahu xh.s. është ai i cili e ka shpallë të vërtetën edhe të drejtën, sikurse do ta përmendim Bakmamon. "Wa yuridu shaytanu an yudilla hum dalalan ba'ida." Ndërsa qëllimi i shejtanit është që njerëzit të çojnë në lajthitje të largët, të i largon shumë nga rruga e drejtë dhe nga rruga që Allahu xh.s. ka zgjedhur për ta. Gjithashtu Allahu Thotë në Kur'an, omen lem jahkum, bima enzër Allah, fa ula i kehum ul kafirun, dhe kush nuk gjykon, ma të që Allah e ka shpadu, këta njërës janë një besimtar. Këtë kjo nuk ka të bëjve të me qështje të pushtet, me qështje të sundimit. Këto kanë të bëjnë edhe me qështje në mënyrës e si njërë ju, në mënyrë individuale, e gjykon. Në një vejpër, si të lejuar, a e gjykon si pas shëriatit, apo nuk e gjykon si pas sh Gjithashtë Allah në kuna të hotë, e fegajrë Allahi, e bëtëgjë i hakemen, atë të kërkojnë gjukatës tjetër përreqë Allahut, wa hua alledhi enzële i lejkumul kitabe mufassala, i cidi e ka zbritur, Allahut Gjërshanu e ka zbritur libin, i cili është spjeguës në holsi, në detaje të qështjeve, wa alledhi na atë i nahumul kitabe, ja alamun, nërsa ata të cilet e kanë libin, të cileve Allahua ka ndonë libin, Ja alamune ennehu munezzerun Min rabbi ke din se kjoj liber është padin për Allahus Sepse? Para lajbni, para ardhin e Muhammed s.a. dhe për shpadin e Kuranet Ka ardhin në libret e tyre Falat e kunenne minel mumtërin Për dhe i mosuboni për atyre qe Janë dyshuës qe Kanë dyshime dhe nuk janë të sigur Gjithashtu Allahus al qe shanë në Kuran Ata qe e ta shanë dhe maheret O temet kelimet u rabbi ke sidhkan O adle Dhe në në një në plëcuar fjarë të Allahu Gjeshana, po e ka në rritur fjarë të Allahu Gjeshana, hu, kulmin e vërtëtsis edhe kulmin e drejtësis. La mu be të dile li kelima ati, nuk ka diçka që mund të ndryshan apo të zavënëson shpadinë Allahu Gjeshana, Allahu e semi u lalim, Allahu është ta e cidë dë gjënë edhe diqë dë gjë. Në në këtu qfarë të në djetarë të komentusit e Kurënit, të të cidë kan e i filahëbar, atë që e ka lejmëruar Allahu Gjeshana, o është e vërtetë. Sai për këtë lajmeve dhe ndodhive, wa'adlan fil ahkam, der sa fiat Allahu dhe shanojnë kanë arritur kulmin e drejtësisë në aspektin e dispozitave dhe gjykimeve që i ka vendosur Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj, për neve kërkohet që ne të ndalemi tek ato gjëra apo gjykimet e Allahu subhanahu wa ta'ala dhe të largohemi nga gjykimet e tagutët që të mos e marrin parasysh asnjë vlerësim, i cili është në kundërshtim sepse nëse veprojmë kështu Jemi shumë afer lërgimit nga rrugë e drejtë. Lemi shumë afer që të bëhem i politijës, sikur se e cekëm të ka jeti i parë, që do më thonë e përmendëm. Përndarë, Allah u Gjërshanohë në Kurënë thotë, e fe hukme lëgjahili jeti je bëgun, ata mos val dhe kërkojnë, gjukimin e kohës se i njërë ansës. Ku njerëzit kanë gjukuar me epshët e tyre, me endit e tyre. Wa men ahsenu min Allahi hukmen, likomin, ju, kinun, e kush ka vendos dispozita dhe gjukim më të mirë, se sa Allahu gjërshanu që e ka vendosur, për popullin që është bindur. Për në e për neve kërkohet, bindja të bindemise, gjukimi më i mirë, më i drejt, më i sakt, gresimi më i mirë, më i drejt, më i sakt, është i Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe të mos lehem që shejtanët në përme të qytjeve të tyre të, të ndryshojnë këto qërështje Pra ndaj, kjo doshtë edhe ka shkaktu të këshumë njërës prishin e atë kjerarki të vlerave që e ka në jetën e ti, edhe o shterguar nga rruga e drejt, edhe ka deviuar madje, edhe doshtë edhe ka dalë nga rethi islamit, nga e, grupi i besimtarave, në duke i dhonë për parësi mendimeve të njërësve para gjukimi dhe vlerësimi të allogës shanohu, edhe kur të bënë këtë njëriu, ajnë në realitet qëfarë bënë i bindet qëjtanit e adhurojnë shejtanin, djallin e mallkuar, i cili është armi kujon i hapur dhe i përbetuar dhe eci nuk ndalet, nuk ndalet asnjë luftë atij kundër. Në. Gjithashtu, për çështjet që duhet të përmendim, që janë çështje konceptuale lidhur me mënyrën se si ne i definojmë vlerat në Islam, është se Allahu xhaxanuhu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alejhi vesallam në hadithin e tij, në hadithetin e tij Në ka treguar në shumë vende mënyrën se si duhet të sillet individi, si e vendi individuale. Si është sjellja e atij që është në pushtet, si është sjellja e atij që është pjesë e masës e popullit të sunduar, si është sjellja e atij brenda familjes. Prandaj të përmendin disa prej tyre në mënyrë që ne ta kuptojmë se Allahu xhashanu o prenere kërkon që ne ta jetësojmë këtë, të jetësojmë këto parime kuranore në jetën tonë edhe të jenë ato drejtuesit tonë mënyrën se si veprojmë në këtë botë. Prandaj Allahu xhashan për krijëtorit, edhe po ato që janë në pozitë kërkon çaj të jetë i mëshirshëm dhe i buut ndaj tyre. Allahu xhashan kuratot, wakhfid janaaha kulinan ittabak min almu'minin. Dhe ti, o i dërguari i Allahut e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është modeli se si duhet të veprojë edhe të parat që do të vinin pas te. Të ulë krahat e përulsisë për ata që të pasojnë, për besimtarët dhe në bëhë i butë. Gjithashtu në një ajët jetë të të të të të, febima rahmeti min Allahi lintë le hum, dhe ti me mëshinë, me mëshinë Allahë gjëshanu ishe i butë në i tyre, walau kun të fadda nga lidha lë kalbë, po të ishe i ashpër, edhe po të ishte i ishe me zemër të fortë, lën faddu min haulli, dhe të ishi larguar për i teje, fa' afuan hum, pra dhe i falu, falu atyre, wa staghë fillahum, dhe kërko falje edhe konsultohem me ta. Faafanuh, wasterfi luhum, fali ataduhum, fali uagabimet, kërko falje për ta dhe në anë të njëjtën kohë konsulto. Kjo është një model i sjelljes mëshira. Pëdaj Peygamberi sallallahu alejhi wasallam thotë, "Qun një person e merr për sipër detyrën që të udhëheç një grup muslimanësh, edhe është i butë me ta." Atëherë, Allahu xhënashanuh, ka bopëgësan dua që Allahu të i jetë i butë më dhe i mëshirshëm ndaj tij. Dërsa, kushu ashtë përson, ka bo dua pegambe e sanë samë që edhe ajë, ati Allahu t'ja vashti sonë. Përndaj, kjo është një mënyrë, një drejtin, se Allahu subhanahu ta'ala kërkon për neve në disa situatat të kemi toleransë, mëshirë. Ma kja në rifku fishej i një lezanehu, bucia në gjdo gjëzë bukuronë, dërsa, ashtë përsija gjdo gjëzë shëmëtonë. Përndaj, për neve, është ajo që kërkohat që ne të përmb drejtimeve apo këtyre gjërave që i ka vendosur Allahu xhashano sikur shenja në rrug. Gjithashtu pejgamberi Allahu subhanahu wa taala thotë: Ya ayyuhalladhina amanu atiullaha wa atiurrasul wa quli al-amr minkum. Për të thënë tani pozita e atyre që janë të sunduar, që janë pjesë të bashkësisë. Për ty çfarë kërkohet që të binden Allahu xhashano? Do që të binden pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aty të binden atyrat që janë udhëheçësit e atyre. Ktu janë udhëheçësit që janë pushtet artë, gjithashtë të djetë artë. Dhe më thonë, islami kryon një qoqeri ku ka disa reguat të sjelis, ku nuk sundon në kaosi, ku nuk, e, nuk është jetë vetëm individuale dhe qdo kush e shikon atë qështjen subjektive të ti që e ka. Por është jetë të cilin për neve kërkohot të respektohet të hierarkia. Fidhimi shtë Allah gjërshanë, pas taj dhe i dërguar i ti, i bindi dhe Allah, dhe i pegambejt së lasëm, dhe pas taj dhe i ata që, Janë pozitiv, por edhe kjo është e kufizuar me atë që e thot Pejgamberi Sallallahu Alejhi Resulullahu, la ta'ata li mahluqin fima asyati al-khaliq, nuk ka bindje ndaj krijesës në mëkat ndaj krijuesit Allahu Subhanuhu Teala. Prandaj kjo është ajo që kërkohet prej ne si të sunduar. Do ta bëjmë një këshkëputje të shkurtër që të kthehemi përsëri në pjesën e dytë të emisionit, prandaj shpresojm se të do të na ndiqni edhe në pjesën tjetër të emisionit. kënd impresionencën ton. Ishim duhet të fol për mënyrën se si njeriu duhet të ndalet tek gjykimi i Allahut subhanahu wa taala. Duhet të jetë gjykimi i Allahut ai i cili i vlerëson gjërat si të mira apo jo të mira, si të lejuara apo të ndaluara. Gjithashtu e përmendem se si Islami si fe e ka treguar edhe mënyrën se si duhet të sillet, ajo që është sundimtar, gjithashtu në të njëjtën kohë e ka treguar edhe ka vendosur pozicion e atij njeriu i cili është pjesë e masës se së nduar. Përndaj, thamë, se për ti kërkohë që ti bindet Allahu Gjershanu, që ti bindet të dërguarit Allahu Subhanahu Ata. Dhe thamë se, duhet gjithashtu, që bindet atyre që e nukheqësit e ti, ku bëjmë pjesë djetarët edhe me sigurit përstetarët. Përndaj, Allahu Subhanahu Ata. Në Quran, në shumë vendet të regonë se qëfarët përreth edhe qëfarët kërkonë përrobrëve të ti. Thotë Allahu Subhanahu Ata. Në Kur'an: "Ya ja, ayuha alladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." O ju që keni besuar, ruajeni vetveten, mbrojeni në vetveten, edhe familjet tuaja nga zjari i xhehenemit. Nga zjari që Allahu e ka krijuar si dënim për jo besimtar. "Wa qudaha an-nas wal hijara." Lëndë djegëse e këtij zjari të kush është? Është grupi i njerëzve, edhe gurzit, njerëzit, llojin njerëzor. "Alayha malaikatu ghiladun shidad." Beta që ndrojnë melekët të ashper që laja asun Allahe ma amarahum, që nuk bëjnë asë një mëkat në Allahu Gjëshanuhu, mu je falune, ma ju umerun, edhe bëjnë atë që Allahu e kërkon prej tyre. Në jetim që e citun, e treguhëm se Allahu Subhanehu e tala prej neve kërkon që ne të jemi të kujdeshen, të ruajnë vetë vetën, të amruajnë vetën dhe familit ton nga zjarët, zjarët gjëhenemit. Dhe na paralajmëroj për këtë zjarë bitësien, që dhe më thënë e këthejnë bra për asë një urdër të Allahu subhanahu a ta'la, ta edhe që e bëjnë ata që Allahu e kërkon për e tyre. Bëndaj, shikoni se me qëfar, para lajmërim dhe me qëfar vendoshmëri, Allahu Gjereshanuhu e këshilon njëri unë, që e të aruan familin e ti edhe dhe dveten. Fidhimisht, dhe dveten nga zjarë e gjëhenemit, pas të edhe familin e ti, sepse kjo është ajo që kërkohat për e ti. Ndësa, në situata tjera, çetei kalon situatat e palakmueshme. Prandaj Allahu në Kur'an thot, ja ayu halidina amanu in min azwajikum wa auladikum aduun lakum. O jikini besuar me të vërtet nga gratë tuaja dhe nga fëmijët tuaj ka të tillë që janë armiq të juaj. Fahdhuruhum, prandaj keni kujdes, keni kujdes sa to janë armiq të juaj. Wa in taafu wa tasfahu wa taghfiru, nëse e tejkaloni situatën, nëse falni, nëse e tejkaloni, do të thonë edhe mundsoni Ne mundson të kalimin e situatës fein Allah, Allahu ghafur rahim atë Allahu xheshandieri sa është falës edhe mëshirues. Do të na pasi që Allahu subhanehu ve teala na këshilloi që të ruajm familjen tonë dhe pasi që e tregoj rrezikun e tyre tha se në disa situata prej neve kërkohet falja, prej neve kërkohet që të taharojm ndonjë gabim që e kam bënë tyre, edhe këtë ta bëjm me shpresë tek Allahu subhanehu ve teala dhe tek mëshira e tij sepse Allahu është ai i cili fal edhe si li është mëshirues. Prandaj, më ndaj, në thot në fund ta i tha, fe inallaha ghafur rahimet vërtet Allahu është falas i ai që i pranon pendimet e njerëzve, edhe është mëshiruesi. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa taala në Kur'an na ka mësuar edhe mënyrën se si duhet banor të një apo pjesëtar të një bashkësie të bashkëveprojë njëri me tjetrin. Allahu në Kur'an thot inna allaha ja, ya'muru bil'adli walihsan Me të vërtet, Allahu Gjeshanu urdonë në drejtësi dhe në bëmirësi. Wa i ta i dhe lkurba dhe urdonë që të jepet ati që e ke të afërnë. Wa janë hanë il fahësha dhe ndalon atë që është shëthurur, shëthurin, atë që është prishe, atë që është pamër alëshme. Wa lë munkër, munkër në islam është do gjithë që e ka ndaluar islami. Wa lë bëgjë, gjithashtu edhe ndalon armicin, je idhukum la allëkum te dhekerun, edhe për juve kërkon që ju të jeni ata që e pranoni këshidhen e Allahu subhanahu tërë. Dhe më thonë, ja i dukum, Allahu në këshidhon, la allekum të dhe kerun që të menni mësim. Prandaj, Allahu urdhon për drejtësi, për bëmirësi, gjithashtu urdhon që ti ndihmojmi ata që janë të afrmi tonë, që kanë nevoj në ndalon nga imoraliteti, në ndalon nga veprat e këqia, në ndalon nga padrejtësia, edhe me këto gjira në këshidhon Allahu që të marim m Gjithashtë Allah në Kurën thotë, Ja ju hëllëdhina amenu, i gjithen i bu këthira mine dhënë, o ju që keni besuar, lërgohoni nga shumë prej dyshimeve, inë në ba'de dhënë një ithëm, sepse njësasje madhe, apo një piesë e dyshimeve janë më kate, wala të gjestësesu dhe mose përgjën njëri tjetërin, wala jagëta ba'du këm ba'da dhe mose përgjën njëri tjetërin. Kajtën këto parime, që janë të detajizuar, që hinë në atë, atë pjesë në kryesore që quhë drejtësia dhe njerëzve, edhe ruajtja e nderit respektimi i tyre. Por, Allah Gjeshanu i ka detajizuar disa qështje për shkak se ndodhin. Pra ndaj për neve kërkon që farë që të mos kemi dyshime dhe njerëzve, sepse një pjesë e madha, po një pjesë e dërmu ose këtë e dyshimeve janë që farë? Janë mëkat gjithashtu kërkon që të mos e përciellim njëri tjetrin, mos ta përgjernim të tjetrin dhe kërkon prej neve që të mos e përgojëm njëri tjetrin, sepse përgojimi është diçka e ndaluar tek Allahu subhanahu wa taala. Pastaj vazhdon me çështje të detajuara, dispozita të detajuara që vijnë nga monira se si ne në konceptojmë se Allahu xeshanuhu ka vendosur rregulla të përgjithshme, shenja në rrugë që në disa raste janë të detajuara që ne duhet t'i pasojmë, edhe sipas tyre të jetojmë edhe ta, e, të lehtësohët mënira jetesis në një bashkësi, në një grupë. Sikur se, përmendëm dherit tani, brenda grupit të vogëlë, familjes, ku kërkohët vëndës mëri në mbrojtje prej zjallet të gjahenevit, dhe në të njëtën kohë kërkohët që prej neve të jemi të më shirë shumë dhe ti të, të ikalej me falje shumë prej qërshtjeve problematike. Përndër, Allahu në, në një e tjetë të thotë, lajes harkaumun minkaumin, mosta pë përbuz dhe, dhe mos ta nënçmohje as një popull ndonjë popull tjetër. Asa yakunu khaira minhum. Do shtë atajnë, më të thotë atë, mos të mësoni sa të haçi ta alın edhe i përbuzin. Wala nisau nisa, min nisa' as an yakunna khaira minhunna. Dhe mos e lejani, do të thonë mos e nënçmohni gratë njëra tjetrën apo një grup i grave, një grup tjetër të grave, se ndoshta ata që ju i përbuzni dhe i nënçmohni më të mirë se ju. Wala talmizu dhe mos i ngasmoni njerëzit me fjalë. Apo as vetën, wala tanabizu bil alqab edhe mos e thiri një e tjetin me nofka që nuk i doni bi eselismul fusu ku badel iman o shi shemtuar emri, emri i mëkatit pas imanit o man lem jetu faulajke hu mund dhali mun edhe kush nuk me ndod për këto vej pra atajan zullum qarë atajan të padrejt i kambo padrejtësi vetë vetës përndaj Allahu në nje fjallit të vetme ne e të regon se qëfar kërkohet për i neve Ayush wa taawanu 'alal birri wat taqwa wa la taawanu 'alal ithmi wal udwan. Do bashkpunoni njëri me tjetrin në mirësi dhe në devotshmëri dhe mos e ndihmoni njëri tjetrin në mëkate dhe në armiqësi. Kjo është ajo që kërkohet prej ne. Gjithë ato gjëra të tjera që vijnë janë të detajizuara që Allahu ka dashti theksoje si diçka e dukshme e pranishmë në shoqëri. Prandaj në konceptimin e vlerave, muslimani do njëherë duhet ta përmend atë Gjukimin global e përgjithë shumë, bonit mira, mos bonit këqia, por në disa situata ka nevoje të detajizon, të të regon në holësi gjitha që e në shumë më randësi. Gjithashtu, edhe nga e të regon më njërën se si të shpëtojmë, apo si ti te i kajlojmë, mos marveshjet, armisit me njëzit, gjithashtu edhe në të njëtën kohë nga të regon në lojë gjithanu, se qëfar të bëjmë atër e kur të në vinë cuitjet e shejtanit. Prandajmë. Allahu Gjereshanu prej neve thot, inne me l'minune i huve me të vërtet muslimantion, apo besimtar të jam vlezër, ditështu dhe dhe prej, cirsive të këti grupit të vlezërve është o emru hum shura, abene hum dhe qërështja me s'tyre, është vazhdimisht konsultim edhe bashkëpunim në vepra të mira. Përëndaj, do t'i përmenim tani edhe disa, si do tënë tre vende në Quran, ku Allahu Gjereshanu afer një dhe tjetërës, të regonë se si duhet të si dhe minë në moment kur një riu që është gallojë jonë në bondi qëka të keqe edhe qëfar du të bëjmë nëse cytja apo surmi vjen nga shëjtane. Vendi i po, parë në kuran është, dhe më thë në surën Araf, ku Allah gjërë shantët hudil afu, mere faljen, wa mërbil urf, dhe urdroja atë që është të pranuar si vej për e mirë, wa ari Daniel Gjahilin, dhe largohu nga Gjahilin. Dhe m Dërsa kërë vjenë cytja për shëtanit, o ima janë zëganë, në kemi në shëtanit në zgumë faste idhë billahi, inna hu, se mi on alim. Dërsa nëse cytja dë vjenë vëzvejt, se dë vjenë nga shëtanit, atër e kërko fa brojtit e këllahu, subhanahu a t'ala, me të vërtej të ajosh, Allahu subhanahu a t'ala, dhe gjonjë zdo gjë, edhe dynjë zdo gjë. Në, një, në tjetër, tot, billeti, sejje, të të të të të të të të të të të të të të nëhënu a alamu bima jasifun, në më mire dim, ata që ata e flasin, apo me qëfare përshkuajnë Allahun subhanahu wa ta'ale. Pasta e thot, dhe në kjo është me njerëzit, me ata që të armitsojnë në qështjete besimit, me ata që të armitsojnë në qështjete me ndosisë së vlerave islame në shëqiri. Dhe sa kur vjen qështja, e shëtanit thot, va kur rabbi e audhu bikimin hemezati shëtan, shëjatin, dhe thuaj o Allahu him, të ty kërkoj strëhim nga gacmime të shejtaneve baudu bike rabbi e një hadhurun dhe kërkoj strëhim të këty o Allah që të mos më afrohen dhe më thonë të kënjerëzit situata është ka, mundohet të të ikuller situatën mere faljen largohu për e ignorantëve dhe sa kur vjenë surmi për shejtanit atërë kërkoj për Allahu strëhim që të, të strehosh dhe vendit të retosh që i vendishtë i dytë në surën mëminin vendit të retosh në surë Në dhe si Allahu Gjereshanuhu shumë ma qartë e ka të reguar ilacin, finor, për ata, më nirën se si të largohet në më të në kjo së mundje djallëzore e përqarjes mes njerëzve. Gjithashtu, edhe, thotë Allahu Gjereshanuhu në këta jet, idfa billetihi ahsan, këtheje me ata që është më e mirë, fejde allëdhi bejne, keve bejne, hua da, hua të në kënë, hua li, hua hamim. Pasatë shohë se si ajë, mes teje dhe të cilët ka armiqsi do të bëhat një mik i ngushtë. Uma yulqaha illa alladhina sabaru wadhakartun kuma rin apo nuk e kuptojn. Nuk arrin ta përvecsojn. Përveç ata që janë durimtar. Uma yulqaha illa dhu hadhin azim dhe këtë e përvecsojn edhe më në ata që kanë hise të mëdha apo që Allahu u ka dhënë hise të mëdha të mëshirës së vet dhe të begative të tij. Dorsa mamon në të njëjtën sure në ajetin 36 thot Wa himma janë zëganë në kemi në shqeitani, nëzgunë fësta i dhe billahi, inna hu hua sëmihul alim, dhe nëse të vjenë ndonjë të cyti nga shqeitani, atër e kërko, mbrojtet e këllahu subhanët talë. Kërko mbrojtet, në momenti është i këtilë, që ne duhet të të ikalojmë njësa situatë, që dimi jo në shkatë, që ti afrojmë njëzit për në vetës, nëse me të mire këthejmë, me dhate që është e keqe, Allahu shkake, dhe të të sjellë si diavotë mirë të bëj çka që ai të ndryshon të bëhet miku yti arf, a, i tij i afërt i afërt pasi që ka qenë armiku i tij dhe pastaj ndoshta kur vjen çitya për shejtanet atë rruga e vetme e shpëtimit është strohimi tek madhria e Allahut subhanahu wa taala kërkimi i mbrojtjes prej Allahut xaleshanu wa jallaluhu dhe në këtë mënyrë të shpëtojmë në këtë botë dhe në botën tjetër pas kësaj vjen ajeti në të cilin Allahu xaleshanu thotë basow fa yati allah bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna hu al-dhillatina lil mu'minina a'izzatinal lil kafirin per nejat fkerkan bucia e ka kufirin vet kur per ball neve i kemi nje popull armicsor i cili e shfaq armicsin e ti i cili angazhohet qe te na ban den atërave lem parimi qe ne duhet te jemi te mshirshëm ndaj besimtarve te jo domethande te ashper dhe ata që nuk jënë besimtarë. Për dhe Allah Gjërshanë të thotë, dhe se ufi kur fletë për njerëci që nuk jënë të vedishën për mirësi të Allah Gjërshanë hu, ka mundësi që ata njerëzë Allah t'i zavendësonu e një popull tjetër, që, e duan, që i donë Allah Gjërshanë hu dhe ata e duan Allah Gjërshanë hu. Edhilletin janë të butë, të sjalshën, të mëshirëshëm dhe i besimtarëve, a i zetin, a lëkja e firin dhe janë krenarën dhe i jo dhe lejojnë që të në përkëmbët dheri muslimane. Në sarmësia është e qartë e shfaqër, edhe të i kalonë kufirin e bisedes, edhe shfaqët dhe mënirë të agresionit, atër e muslimane e të regonë krenarin e ti, edhe e të regonë ashpërsin e ti. Për dhe Allah të gjëshanë në Kur'an, duke folë për Muhammedin sallallahu alai e sënë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Dhe sa ta që jenë me ta, jenë të ashpër ndaj jo besimtarë. Dhe cëtë jo besimtarë, dhe atyre që kanë shfaqë, apo i kanë ndërmarë hapët, edhe ndajtë cil, ndaj të cilje vë është palë luftë. Ashpërësia është në këtë moment. Ruha ma u bejnë, hum dhe sa janë të më shirë shëm njërin dhejë, tjetërit. Gjithashto, Allahu Subhanë të Alimë këtët, në Kuran, Ja i hejnë nëbiju, gjahidil kuffare, wal munafikina, jo besimtarët dhe hipokritët dhe të regoje me ndoshëmërinë, a shpërsinë tënde. Allahu këtë e kërkojnë për te në këta situatë kur vetëm se ka dalë në sheshë anëmisie e tyre dhe angazhimi e tyre për dëmtimin e muslimane. Dhe nukëto ishin disa koncepte që në brenda islamit, disa janë të përgjishme, disa janë të detajizuara, që të regojnë mërinë se si duhet të sidhet ajë që është në post, si duhet të jetë ajë që është i sunduar Gjithashtu brenda familjes, çfarë do të dominoj në raportin me njerëzit? Çfarë do të do të duhet të dominoj? Falë, këtë si një mënyrë, domethënë, më e, e, e, e, e, e spallat cinore me të cilat drejtohat edhe vendosen kriteret e vlerës islame pozitive që Islami e ndon. Gjithashtu, për çështjet që është shumë rëndësi, e rëndësishme që kanë të bëjnë me jetën njerëzore, ose Allahu xh.sh.uri ka vendosur edhe disa regullat që kanë të bëjnë me qërshtjen e ekonomisë. Me qërshtjen e ekonomisë. Do me thonë, islami si fej ka vendosur se prej vlera ku flitet ka disa gjërë që që qënë vlerat në trajektiv. Pra ndaj prej vlera që sot i përmenet, përse askush, askush nuk e praktikon, thonë vlera është që të mos bëhet monopol të ndonje, të ndonje degje të ekonomisë edhe të mos të jepet mundësia që dikush me shvizu monopolin për me dëmtu konsumatorët apo njëzit në pë Në Islam ekzistojnë këto vendosur. Allahu xhënahu për ne çfarë thot? Kërkon që ta shikojmë mënyrën se si përfitojmë pasurinë. Gjithashtu edhe për ne kërkon që të jemi të vetëdijshëm edhe në mënyrën se si shpenzojmë atë pasuri. Allahu xhënahu ka vendosur rregulla, mënyra se si pasuria janë të jetë mirë, përfitimi janë të jetë i mirë dhe i dobishëm për ne, dhe na t'i jeni tan kohë ka vendosur edhe mekanizma se ne ta mbikëqyrim Edha shikojmë mënyrën se si e shpenzojnë pasurinë që na e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Përveç Allahu xhashanuhu kur flet në surën Xhuma për namazin e Xhumas, thot feedha qudiyatis sala kur përfundon namazi i Xhumas, fanteshiru fil ardi, shpërndahuni në pertok, wabtagu min fadlillah. Dhe kërkoni nga mëshirita e Allahu xhashanuhu, wa dhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Dhe përmendni Allahun xhashanun shumë nëse dëshironi të të jeni të shpëtuar. Gjithashtu flet për kategoritë të njerëzve thotë nga mbështinj besimtarë ka të tillë që wa akhiron yadrubuna fi al-ard do sidhet hei sin e për tokë jap të aqunë me fjalëllah çajë kërkoj mërsinë allah subhanah ve ta allahu jashanhu nuk të ka privuar apo nuk të ka privuar ty nga e drejta që ti të posedosh të kesh gjëra të mira të gjë të kesh gjëra gjëra të këndshme që ta lëshën jetën por e ka caktuar mënyrën e lejuar se si të arrish drejtë këto gjërat Pana era kur'fet për haxhin, haxi është adhurim. Do lejse aleikum gjuna huna, tab tab tab tab ufad na mirabikum. Nuk ka shëndaluar që ta shlyxani haxhin atë bëni tregti, të krikoni primiersive të Allahut subhanehu ve teala. Gjithashtu kur'fet për ë uh, mënyrën se si njerzit e han pasurinë një tjetrin, thotë nuk lejohet që në mënyrë të pa lejuar ta shlyxoni pasurinë apo të hani pasurinë një tjetrin. Ilan takuna tijjalatan an tarad minkum. Për çan situat kur bëhet fjalë për tregti e cila është me pa timin e tudipaleve pa më shumë se një pal nëse jam. Gjithashtu Allah o thot: "Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-rib" al Allah e ka lejuar çfarë do të ishte ndërsa e ka ndaluar kamatin. Fekulumi ma ganim tu dhe hanin nga ajo që e kishin fituar si plaçk lufte. Këtë tion këto mënyra se si Allah u është hanë i ka kanalizuar rrugët e drejta dhe të litshme për të përfituar. Dhe brenda këtyre del në shesh ajo që quhet vlerë islame. Konceptimi matës i si, Kriteri me të cimë një gjëvë vlesohet si e mire për jo e mire. Allahu e donë për e te që të veprosh në suazët të këtyre kufive, të marsha ta që është e mire dhe dobishme për ty dhe të largohosh për gjirave që nuk e në të mire dhe të dobishme për ty. Gjithashtu kër njënë që ështëja e shpenzimit, Allahu e thotë, vole, ate gjalje dhe keme ngëllur, atën, mos e bëndërën tënde të mbyllur, apo të në gjithur për qafën tënde duke mos Gjithashtu, Allah nuk kërkom pritaj që ti tërësish të aleshesh dorën të ndëve të shpenzosh. Gjithashtu, thotë, Allah nuk e përshkruar roberit e mëshiruosit, ibadur Rahman, thotë, ollë dhinej dhe avfaku, kur të shpenzojnë, lem ju srifu, nuk bëj një srafë, nuk e tëpërën, ollë mjek të ru, gjithashtu, nuk e pakojnë ata që duhet me edhonë, o kja në bejnë edhe alike, ka wama, edhe o shembes mja me së këtu e gjireve. G e pyet kaqë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam çfarë duhet të shpenzojmë ne do të kulin lafë ato që ju tepran ato që e keni mbi nevojat tuaja ato allahu e kërkon për ju gjithashtu allah xhashanu hutot se disa njerëz ndoshta do të shpenzojnë por shpenzimi i tyre në vend se të jetë në dobinë tyra do të jetë në dëmin tyra dhe do të jetë dëshpërim dhe dështim për ta në ditën e gjykimit thasium fikuna ha thumma takunu aleihim hasrata thumma yuglabun katribasinta tacet e pengojnë rrugën allah xhashanu do të ato ato ato kan shpenzuar do të shpenzojmë pasurinë atyre pastaj ajo pasuria e, pas e, pasuri e shpenzuara do të jetë dështim për ta do të jetë dështim për ta edhe pasher atë fitohet prandaj edhe çështjen e ekonomisë Allahu xhashanuhu ka vendosur disa rregulla që kan të bëjnë me mënyrën se si e përfitojmë pasurinë pastaj në mënyrën se si e shpenzojmë këto vlera janë ato që e dallojnë ekonominë islame këto vlera që në këtë kohë të krizave të mëdha ekonomike dalin në shesh madje edhe përveçor nga kompanitë jo muslimane ajo jo, jo muslimanë me qëllim që të jetësohet një mirëkuptim edhe një domethënë përfitim i cili është moral, etik, i cili u përmbaat rregullave për të cilat ka nevojë shoqëria. Sikur se thotë një filozof perëndimor sot njerëzit janë zhytur shumë përmes zbuluar se cila është e vërteta, domethënë në shkencat e sakta, dhe janë zhytur shumë në çështjen e estetikës por ai është e bukur arti dhe kështu me radh, ndërsa e kanë harruar esencën e shoqërisë, ajo është morali. Me siguri se kjo është mendimi i tij tek ne, me moralin me siguri, u është pjesë e pandashme e tij, është edhe besimi. Biseda jonë ka vazhdimin ton, do ta vazhdojmë shonë në emisionarshëm me shpresë që na mëshiron Allahu xha në këtë botë në botën tjetër, të na bën për atyra që në mënyrë dinjitoze e prezantojnë Islamin me veprat e tyre dhe me vlerat شي يتسئن هياتن اطيره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته